Има ли възможност дигитализацията да запълни липсите в детското здравеопазване и подкрепата за родителите? Това е темата ни сега в Хоризонт до обед. Добър ден, казвам на Елена Бачева. Здравейте. Елена работи за детските здравни записи към националната здравно информационна система към Министерството на здравеопазването. Тя отскоро е докторант към Софийския университет Климент Охрицки. А през последните две години познаваме разработеното от нейната организация иновативно. Приложение за родители и специалисти. Аз ще го назова а, електронен бебешки дневник, а, получател и на награда за социална инновация от Министерството на труда и социалната политика. А, пак да кажа добър ден на Елена. Всъщност какво показва опита ви от този електронен бебешки дневник, както аз го наричам, има ли той почва у нас? Електронният бебешки дневник беше прият изклю... изключително радушно както от родители, така и от специалисти. От родителите поради простата причина, че позволява да си водят дневник на своето бебе, но същото време им дава информация месец по месец за това какво да очакват и как да се справят по-успешно с отглеждането му. Полезни съвети, които до някъде могат да заменят, например, сестринската или акушерската консултация, това, което помним от а, предишни времена, посещението а, при а, новороденото бебе, когато вече то си е в къщи, от а, медицинско лице, което започва така да се каже, грижата и за майката, и за семейството, което не знае, как да къпе бебе или какво трябва да се направи и за самото бебе по този начин. Да, ако говорим за дигитализация, всъщност у нас има недостиг, както и по целия свят, на лични лекари в много успешни е, световни практики. Виждаме, че те са заменени от здравни специалисти, имайки предвид акушерки и медицински сестри, както и... Е, от семейни центрове, които са под формата на универсална социална услуга. Тъй като у нас такива практики няма или се изгубиха с времето по-скоро, не бих казала, че дигитално електронно приложение, като дневникът на мама и татко, може да замени тази Исциално. услуга или пък посещението у дома, но най-малкото може да даде необходимата към момента важна информация на родителя и по този начин да спести доста време на най-вече наличните лекари, които в момента са натоварени изцяло с, с очакванията на родителите да заместят всички липси. Добре, обаче това означава а, лекаря, който ще отиде на преглед при едно детенце или при едно беденце а, да е в състояние да види а, този електронен дневник, който си водят неговите родители, да види какви са били проблемите, ако е имало заболяване, как, какъв, как, какви медикаменти са били предписвани, какво се е случвало с това дете преди самия преглед. Възможно ли е това? Вие работите, аз казах и в Националната здравно информационна система изобщо. А, достъпа и погледа както от лекари, така и от родители, осигурен ли е така, нещата са разделени на две. От една страна това са записите, които създава лекарият по време на всеки преглед. Това са записи, които се наричат здравни записи, електронни здравни записи и те влизат в пациентското досие на всеки гражданин. Тоест, те вече са там, даже и да не подозираме, че да това се в повечето случаи те вече са там би следвало все повече и частните прегледи, резултатите от тях да бъдат въвеждани в пациентското досие. Докато от другата страна седят така наречените а, генерирани от родителите записи, които а, намират така реализация в а, електронният дневник на мама и татко. Защо? Защото когато един родител отиде на преглед, а, или пък на консултация, да речен кърмене или поради друг проблем, лекарят или специалистът ще го попита какво се е случило до момента. Това е така наречената анамнеза. Дневникът позволява родителят да води тази история на случващото се по един много емпатичен и красив начин с записки, с качване на снимка на детето, с прочит на информацията свързана с този запис. Това прави електронният Бебешки дневник. От друга страна, специално за проследяването примерно на това как детенцето се храни, дали получава достатъчно кърма, да речем. Ние сме създали специална функционалност тракери, които записват тази история част по част и позволяват на родителите да засичат и следят кога са кърмили, кога са хранили, кога са сменяли пелени, какво е било наддаването. Все информация Важно за специалистите. Въпросът е дали един специалист може да получи а, споделен достъп от родителите до този личен дневник, който водят а, мама и татко, да, образом да, казано. Да. И обратно, а, нали, имайки предвид, че да, казвате, съществува Националната здравно информационна система, сигурно е, че съществува и работи. Съответно пък родителите да имат достъп да видят какво пише там, да, по отношение на електронният бебешки дневник, който е а, съвсем отделна инициатива, разбира се, това е едно от а, многото приложения за родители. Бих казала, първото веб приложение в България, но мобилни приложения за родители има чуждоязични много, а, докато националната здравно-информационна система е нещо много по-голямо и различно. А, в а, нея а, Родителите могат да достъпят информацията за, се, за, за себе си, но не, в момента не и е за, за детето си. В а, плановете за развитие на пациентското досие е тази година да се осигури и достъп на родителите до досиетата на техните дечица. Добре, т.е. Това, това ще бъде наистина нещо важно, а, но ние като че ли аз пак се връщам на, на това, че. А, може и да не подозираме, но все пак вече има натрупване на здравни записи в Националната здравно-информационна система. Можем ли да кажем според вас, че е пълноценно вече това електронно здравоопазване и с изписването на електронни рецепти и с това, че всъщност има доста високи изисквания за влизане в тази система. Човек трябва да разполага с специален подпис, електронен подпис. Националната здравна информационна система непрекъснато се развива. Всъщност тя заработи отскоро, от 2020. Година, когато започнаха да се създават вътре в нея всички първите здравни записи, като постепенно се развиха различни функционалности, така че не само резултатите от прегледите да бъдат отразени в нея, но също така и изписаните рецепти, направления. Това, което аз бих желала да Подчерта е, че все още а, детските електронни здрав... здравни записи не са пълни. За да бъдат пълни поради спецификите на проследяването на детското здраве и развитие е необходимо и тази година работиме върху създаването на детски модул, модул детско здраве в който много по-адекватно ще бъдат а, отразени записите. А, много често са ме питали какво всъщност е това и какво прави лекаря на компютъра. И за да има яснота, аз бих а, искам да поясня, че когато отидете на лекар, той започва да а, записва резултатите и вашия преглед а, в компютъра записите, които той създава там всъщност отиват в а, пациентското досие и могат да бъдат достъпени там с, а, за, за момента с електронен подпис през портала his.bg а, По отношение на децата обаче, а, вся още цялата информация а, се въвежда в много насипен вид, който не позволява а, тя да бъде анализирана в последствие. Какво означава това? Да вземеме това, с което, което за нас е приоритет в момента, за проследяването на растежа. Родителите много, да кажа най-много, даже се интересуват от данните за ръст и и дали детето е в норма. Когато тези данни в компютъра на лекаря бъдат введени като от, в отделни поленца, тогава те ще могат да бъдат сравнявани с възрастта на детето, Примерно теглото и а, височината да бъдат сравнявани помежду си. На тази база да се изг... направят разтежните криви, за да се оцени разтежа на детето. Това ще улесни работата както на медицинските специалисти, така и ще успокои родителите. А, ще позволи също така данните да бъдат анализирани а, и да бъдат а, полезни на национално ниво за взимането на по-правилни изпълнителски решения по отношение на детското здраве, тъй като много се говори за примерно за проблема като затластяване при децата, който е един от рисковите фактори за по-нататъчни е, заболявания, като диабета и сърдечно-съдовите болести, е, то ранното откриване на този рисков фактор би спомогнало на цялата здравна система да бъде по-ефективна. Всички знаем, че е, именно периода на ранното детство е ключов за развитието за, на, на бъдещия потенциал на децата. От всичко, което казвате. Е, със сигурност следва извода, че е добре а, тази система да работи пълноценно и мащабно и наистина тя може да служи и за определене на ключови политики в сферата на детското здравеопазване, най-малкото. Какво пречи това да се случва към момента? Какво пречи? По отношение на това, за което споменах антропометрията, проследяването на растежа, няма пречка и е, мисля, че ще бъде случено тази година. По отношение на други е, е, показатели, свързани, например, с проследяване на развитието на децата, до да има пречка и тя е в нормативната уредба, тъй като има методика, Създава, създадена от 2000, през 2003 година за провеждането на профилактичните прегледи, където са описани и референтните стойности и показатели в детското развитие, която методика в момента не е актуална. Тоест, необходимо е да се актуализира нормативната уредба, да се приемат необходимите съвременни параметри на стандарти на развитието, каквито между, между другото, с каквито разполагаме от преди няколко години, за да може те да бъдат отразени и в детските здравни записи, и в софтуера, който се използва за създаването им. Тоест, това е послание към кого? Към хората, които Пишат нормативните уредби а, в изпълнителната власт, но и към законодателя, ако разбирам правилно. Да, това е послание към, а, може би, към бъдещите политици, които ще се заемат с темата детско здравеопазване. Надявам се, а, така започнатата енергия в тази посока да продължи и въпросът да бъде предвижен напред. А, има ли, имате ли особени надежди, като виждате как изглежда и дебата за здравни политики между политическите партии? Чувате ли такъв? Аз съм, по време на Аз съм вечният компания. оптимист. Не знам дали това е предимство или недостатък, но е факт. И от тази гледна точка, това, което зависи от мен, го прави. Защото смятам, че много от нещата не зависят само от политиците и от законодателите, но зависят от, от хората. И също така до голяма степен проблемът с неорганизираното детско здравеопазване. И не само детско. С това, че Акцентът продължава да бъде върху болничното здраве, а не върху профилактиката, която е ключова и може да спести милиони на здравеопазната система, ако бъде а, организирана правилно. Да, да всъщност организацията, а не ресурсите, понякога са основната пречка. А, мисията от друга страна е да подкрепиме и самите медицински специалисти, особено лекарите, Каквото и е посланието на днешната ни среща дигитализацията в подкрепа на детското здравеопазване. Бих напомнила, че това е напълно възможно, а, така че да се спести време на медицинските специалисти, те да си вършат наистина, да успяват да свършат най-важната работа, а не да бъдат а, до голяма степен администратори. Тоест а, да бъде извървян един доста по-смислен път към а, смислени здравни политики с помощта на дигитализацията като инструмент. Благодаря Ви, Елена Бачева, основателка и изпълнителен директор на Дневника на Мама и Татко. Благодаря и аз хубав ден.